Дружеството на кардиолозите в България започват утре кампания, посветена на Световния ден на сърцето. Тя ще се проведе в периода от 1 юни до 1 октомври тази година. Какво ще включва и как един световен ден на сърцето ще се превърне в близо 120 дена? Добър ден, казвам на доцент Васил Трайков, председател на Дружеството на кардиолозите в България. Добър ден, благодаря за поканата. Ние знаем, че Националния план за сърдечно-съдово здраве, представен от Вашето дружество, предвижда намаляване с 30% на преждевременната смърт от сърдечно-съдови заболявания до 2030 година. Как стои всъщност България по този показател в сравнение с другите европейски страни, а и в световен план? А, и ако не стои особено добре, това ли е начинът, чрез подобни кампании, като тази, която започвате утре? Да, това, което описате по отношение на заболевостта, от съвечето и наистина е така. България е водеща в тази а, статистика. Черна може да звучи като клише, но неприятна статистика. Действително, България съвечетоите заболявания са сериозен проблем и като частота а, надвишават сред на европейските нива. Нещо, което ние знаем и поради това а, а и поради това, че е, Европейското дружество на кардиологите и Европейски институти въобще се движат посока а, опити за борба и мерки за борба с а, тази високо, висока заболеваност в цяла Европа, не само в България, а, ние съземно с тази инициатива да разработим такъв начина на план за защита Той, разбира се, включва редица структурирани мерки, е, комплекс от мерки, е, пощата, които да намалят тази, да намаля бремето на съвръщетови заболяване в България. А, разбира се, много се теж текста, които трябва да бъдат обстанати за един такъв план, но само според нас, само с структурирани мерки, само с систематичен подход, ние можем да редуцираме чистота. Дали ще успеем да постигнем 30% не знам, не мога да отговоря на този етап. 30% е цифра, която е заложена в плана на Европейския альянс среда, за зачета здраве. Те предвиждат до 2030 година да с 30%. Това според по мен е прекалено оптимистично, но нека е да си го пожелаем сега. сега тази, също, връзка, да. тази връзка, да кажа и за един сърцето, това е една инициатива, която Световната сърдечна федерация, с която ние колаборираме, постави и започна. Всяка година 29 септември се този ден, като всяка година има различна мото, различна, мотор, различна лична тематика, която е водеща като фокус на стратегията на Световната човешка федерация за повишаване на вниманието, за да фокусиране на вниманието върху сърдечните заболявания. И че както всяка година до сега, в последните няколко години, така и тази ще имаме кампания, която разбира се ще бъде в унисон с това, което Световната човешка федерация дава като насоки за конкретната година. Това, което искам да кажа, например, да е, че за 2024 година Световната сведоческа дейност се фокусира и изгладяването на въздуха в нейния ежедронен доклад. Това е доста сериозен проблем, който, а, между другото, пряко се отразява върху честотата на сведоческата Сега, всъщност, предотвратима ли е тази смъртност и изобщо какво се брои за преждевременна сърдечна смъртност? Yeah. Презаделяват сърдечното здраве в мъртвост, тази, която настъпва при хора по 65 години. А, дали е предотвратима, моят отговор би бил да, защото чрез контрол на рисковите фактори, т.е. чрез превенция а, и подобряване на нивото на сърдечното здраве на обществото, ние можем да редуцираме, ние можем да буквално да спасим именно тази част от хората, които. Uh, губим uh, тези млади хора, по-65 години, които губим във връзка с и от, от сърдечно заболяване. А кога според вас трябва да започне превенцията и изобщо информирането за уязвимостта на сърцето? По принцип, uh, превенцията, тя бива два типа. Първична и вторична. Първичната превенция обхваща всички, цялото население. Тоест, .е. там търсим а, не тези хора, които вече имат заболяване, а тези, които нямат заболяване. Именно тази, тази голяма част от състота, което искаме да предпазим от заболяване. И всъщност, поред нас, мерци трябва да започват много отран. А, да речи, дори, в, дори в училище, ако щете. обучение. Защото обучението за дълнословен начин на живот е нещо, което е изключително важно и а, което смятаме, че а, има значение за повишаване на здравната култура там и за по-добрата грижа на всеки индивид за собствената си здраве. Всъщност това е негова отговорност и нейна е съответно. Всеки индивид отговаря и е отговорен, по-точно не е отговаря, а е отговорен за собствената си здраве. Сега, аз видях, че Вие сте представили този национален план за намаляване на а, сърдечно... Сърдеч, сърдечната смъртност, смъртността, свързана с а, проблеми в сърдечно-съдовото здраве, а, но въпросът е дали намирате... Как да кажа, институционализирано внимание към сърдечно-съдовото здраве на достатъчно високо ниво. Тоест, институциите в България наясно ли са, че трябва да се грижат за този национален план? А, може би едно малко уточнение. Нашият план не е готов Той е по-късно изработван. Добре. Това е концепция, която е представена на институциите. И до този момент а, бих казал, че намерихме на подкрепа, което е много важна за нас. А, разчитаме на колаборация с чужите, защото без тях не може да постигнем нищо. И участваме също да се включат в най-вече в... А, не ще го създадем като експерти, но те трябва да се включат в въвеждането му и а, в изпълнението му и върху контрола върху мерците, които се приградят. Това очакваме. И yes. много се надяваме, че ще се случи това в така близко бъдеще, когато се готави с Но за сега имаме активен диалог. И очакваме, че всичко ще бъде както сега. Сега, тъй като ние знаем, че от април месец Националната здравноосигурителна каса заплашва, заплаща с повишено ниво на реимбурсиране лекарства от над 50 международни непатентни наиманования за лечение на сърдечно-съдови заболявания, това води ли на практика до... 100% базова терапия на сърдечните заболявания, покрита от НЗОК и всъщност работи ли това? Може ли да работи? Какво е вашето мнение? Моето мнение е, че това е една чудесна стъпка, но тя е само една начална стъпка. Защото, а, поне доколкото на мен ми е известно, а, в момента се покриват истинно монотерапията. А ние знаем, че всъщност базовата терапия за да хипертонията, да кажем, не е монотерапия. Не То може е с едно лекарство. Това ли означава, за да не, си го представят? Да, представи. монотерапия да. означава с един медикамент, да. да. Ние обикновено по нашите препоръци, ние не лекуваме пациенти с хипертония, с високо антериално не ги лекуваме с а, един медикамент. Винаги ползваме комбинации. Тоест, да, това е според нас правилната посока и тя трябва да продължи не само по отношение на антихиперсезийните средства, т.е. за високо кръвно, но трябва да продължи отношение на други медикаменти и ако ще е, и на медицински изделия, които а, не се, някои от тях не се реимбурсират на 100% те също, Това е трябва да бъде зна, съобхватна стратегия. Тя е чудесна, като да начална стъпка, но според мен, има още дълъг път, а, но трябва наистина да благодарим на институтите за тази а, важна това важно начало. Добро начало, казвате вие. Накрая Добро ще ми пропитам, какво ще включва тази кампания, която започва утре? А, какви ще са основните дейности? Информиране или ще се прави и някакъв опит за скрининг, диагностициране? Така, бих искала <ръв> първо бих искал да запази изненадата от части. Добре. Това е една кампания, която ние ще проведем, разбира се, Комуниката ще бъде разделена с ръцета на 29 септември, но а, основно това, което трябва да кажа е, че насоката ще бъде повишаване на общественото внимание. И само едно нещо ще разкрие. може би, че ще се фокусираме върху образованието. Разбира и много други неща, но нека да останем така. Нека да останем до сега. Да не бъдат Добре, ще следим вашата активност, тъй като има и медийно партньорство между вашето сдружение, Дружеството на кредиолозите в България и Българското национално радио и вярваме, че наистина нещата могат да започнат да се подобряват от там, от точната и проверена информация. Благодаря. Се, да. Благодаря ви. Радиото е изключително важен наш партньор и медиите въобще, така че и благодарим за това. Доцент Васил Трайков, председател на Дружеството на Крадиолозите в България, Утре започва 4 месечната информационна кампания на Крадиолозите в България, свързана с Световния ден на сърцето. Да му обърнем внимание.